Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعهم بإخسان الله يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان والرجيم يا الذين عمن تكو الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذين عمن تكو الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم مع معلكم ويغفر لكم ذنوبك ومن يؤتي الله ورسوله فقد فاض فوزا عظيما Amma ba'd fa'inna khairi la haditha kitabu Allah wa khairi la haditha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdesatu ha wa kulla muhdesatin bida' wa kulla bida'in dalala Počinjamo sa predavanjem iz Akide Došli smo do 13. pooglavlje, tako? Babu nina širki el isti'adetu bihajri la Pooglavlje Od širka je traženje utoči šta kod nekog drugog mimo Al-Ajdelašano. Pa je, uh, autor spomenu jedan koranski ajet i jedan hadis i uh, mesele, odnosno pitanja vezana za ovu pouku. Kadam pa pročitat taj ajet Al-Ajdelašano je "Wa annahu kana rijalun min al-insiy yaquluna bi i bila je ljudi koji su zaštitu odina tražili pa su im tako obiet poručao. Znači ovo poglavlje govori o da je od širka traženje utočišta kod nekog drugog od nekog drugog mimo Allah Znači vraćam se na riječ isti ada a to je u stvari ultiža. Ja, jo ja ti sam traženje zaštiti, traženje utočišta, traženje da da da ti neko pomogne vidišmo posle znači imamo ovdje ovaj dosta izraza na arapskom jeziku koji kod nas se slično prevodi, imaju slično značenje, a u stvari imaju, imaju uh, u tumačenju sa strane arapskog jezika i, i uvjerenja imaju određeni deta detaljo, imaju znači razlika u tome. Uglavnom u ovom poglavlju ovdje uh, govori se o tome da je u stvari onaj koji kod koga se traži zaštita i utočište, to je Allah svana to je osnova da da momin, da vjernik traži zaštitu, da laži lešanu. Jer je onaj koji on je onaj koji posjeduje zaštitu, ona je od koga treba tražiti utočište. I to je osnova, naravno. Pojenta je ovdje da je, da traženje utočišta spada u ibadet. Ako pa to usmjeri I tu vrstu badeta učini, izgovori, traži nekome drugom, mimo van s.w.t. time upada, ulazi u širk. I zato je posebno izdvojeno ovaj dio ovdje. Kaži ibn Kathir, Al isti'adetu hi je iltiđao idallahi wal tisaqu bi džanabihi min šarriku kulli dhi šarrin. Kaži ibn Kathir, Wa li'adu, Kaže, je kunu li daf i šarri. Wa li jadu li talabil khayr. Vi račite riječi. I jadu i li jadu. Dobro. Kaže, ibn Kethir, isti'ad, uh, ko nas to prevodi traženje, utočišta, zaštite, kaže, uh, hi je iltiđavu ilalahi vltisaku bi džanabihi. A to je u stvari <coughs> vezivanje vraćanje na Allaha i vezivanje za Allaha Čelešanuhu, tražići da, da te on uzvišeni zaštiti od zla svega onoga od čega dolazi zlo. Onda je, kad je navodio dvije riječi u aratskom mjesku, koji imaju dvije različno značenje, a to i iadu, a što znači otklanjanje zla, liadu, Tale, traženje, hajra, traženje dobra. Dobro. dobro. E, ovaj ajet ovdje, znači ovaj ajet, e, njega uzima autor kao osnova po ovom pitanju. Svim da mi imamo i drugi ajeta. Imamo, znači, drugi ajeta koji govori o sličnom teme. Poput, i to navodi ovdje komentator Avdrahman, Širavdrahman, e, on navodi i druge ajete. E, kada kaže kaže ili isti'adatu hiya min al-ibadat allati biha ibadahu kaže traženje utočišta zaštite bez vezivanje za nekog ko ti može pružiti zaštitu i pomoći kaže to je Allahu naredio svojim robovima to od odibade tako Allahu naredio svojim robovima pa kaže uzvišeni wa yamna zakannaka min ash-shaytan naz Faste iz billahi innahu samī'un 'alīm. Na ul Qur'an ska'tu sura Fussilat, u kojim uzvišeni kaže: "Waimajen za gannaka, ako ti šejtan. Waimajen za waimajen za gannaka mina šejtani nazal." Kaže ako ti šejtan pokušava navesti na, na neko zlo. Faste iz traži utočište od Allaha dželle <clears> ša'no. <throat> Ineho je samim vam. Zaista je on onaj koji sve čuje i sve zna. Uh, e, ovaj ajet znači e, također argument dokaz da se u stvari šte traži, zaštita se traži od Alaha dželešanuhu. Uh, e, znači zaštita od šejtana. ako čovjek osjeti da ga on uznemirava, navodi ga na zlo. Je se čini tako što se traži, čini istijaza, odnosno traži utočište od Al-Ađešanu, al traži se zašto od al -šanu, traži tražimo utočište od Al-Ađešanu, al kod Al-Ađešanu al od šeitana. A onda navodi također i druge ajte, odnosno poznato zadnjim anim surama, ki su u Kur'anu, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَةِ Reci utječim se gospodaru zori falaka. قل اعوذ برب الناس اراسي اتيهيمسه господарu ljudi pa kazi fama kana ibadatan fama kana ibadatan lillahi fasarfuhu lighayrihi shirkun fil ibada kazi ono sto e kazi fama kana ibadatan ono sto e kazi ibadat a široki ibadetu onda nastavlja dalje e kaže kavahadi ibadat li ghairi fi ibadati wa na'za'u ar-rab fi ilahiyatik kama anna man salla lillahi wa salla ghairi yakunu 'abidan ghairi kao što je kaže znači upoređuje ovde kao što je znači klanjanje nekom drugom ima laže šano a klanjanje ibadet takođe kaže traženje utočišta zaštiti u onom što samo alažešanu naravno može od nekog drugog ima alažešanu doće nam ovo pogleda ovdje ovaj, traženje pomoći, traženje zaštiti i tome slično doće nam tu pogleda da se napravi da se napravi razke znači toga kada je dozvoljeno kada je dozvoljeno to odražiti od ljudi u kojim okolnostima u kojim šartovama, a kada, kada to prelazi u širke Znači nije svako traženje pomoći, traženje, uh, utošnice, ono što zaštite da, da to predstavlja širk. Nego u onome što može Allah je lašanu samo da, što predstavlja i badet. <hums> Ovdje kaže, znači, kao što je uh, klanjanje namaza uh, nekome drugom ima Allah je lašanu i badet, tako je kaže i traženje utošnice, nekome drugom ima Allah takođe lašanu, i badet. A onda što tiče ovog ajta, uh, što... Uh, Šta znači ovaj a eto čemu govori odevate ovaj? Quando hukane mi riđalo minel ins ili su ljudi od, od ljudskog Juskog ja u na virdiano minagin tražili su pomoć tražili su pomoć od ljudi od džina odnosno ljudi misli se ovde ridjal može biti muški može se preutkao muški znači muškalarci od Ljusko iz ljuskog grada tražili su pomoć od muškalaraca od od Džina Feza duhom reha kafat pa im je to traženje povećano povećalo obijest o kaže ibn Kefi šta u tafsiru vagaeta kaže da ovde znači kaže da da ovde značenje e, kunna nera n elena fadlan adal insi lianhom kanu yauduna bina da u stvari da ovo zadnje znači ka zaduhum raka pa je to povećalo kod džina obijes u stvari džini, džini su to protumačili kao da oni imaju neku vrijednost i fadl nad insanom, zato što insan traži što su ljudi tražili od njih pomoć od džina traže pomoć Odnosno, čemu se ovdje radi? Ovdje se radi ono što je bilo za vrijeme, za vrijeme Arapa u džahilijetu, a to opisuje Ibn Ketir, kaže da, da kada bi došli na neko mjesto, Arapi, kada bi se kretali, putovali, pa bi kaže, nezelu vadijen, eumekanen, mutavashišen, minberarija u lajriha, kaže kada bi došli u neku dolinu, ili neko, neko pusto mjesto gdje ne živi niko živ, divlje mjesto, od, znači, od mimo naseljenih mjesta gdje ljudi žive. Kaže, kema kanet adetul Arab fi džahelijetem, kaže, e, običaj Arapa u džahelijetu je bio jaudu bi azimi zali kel makan minar džan ani usibe homi še im jesu uhom. u U džahelijetu, znači, Arapi su tražili pomoć od azima, od šefa poglavara glavnog poglavice Prijedvodnika džina koji živi u tom mjestu. Tražili bi od njeg pomoć, zaštitu, kako bi se ne bi nešto loše desilo na tom mjestu, ako tu hoće da boravi, da prenoći. Kaže, kema kane ehaduhum jedhulu, jedhulu bilade a'daihi fi džavari ređenke. Kaže, to je slično ono kaže, što, su, što su ovaj radli, kada neko, neki čovjek odi putu i dođe na naseljeno mjesto nekih neprijatelja, ljudi koji su inače neprijatelji ma drugog plemena. Pa kaže nađeš nekog unutar uh, unutar tvoje jedinice neku osobu koja će ti koja će ti zaštitu, koja će zaštititi od od statka iz tog plemena, kod ljudi ovde gore, kod ludma. Pa slično tome su tražili od džina, znači džina kojeg nisu vidjeli narod, s kojim nisu komunicirao. E, Nač što je bila praksa kod Arapa. Znači Kadarapa takva, proširena praksa. Znači, kada bi odšli, odšli na, neku, na neku, neku dolinu, neko pusto mjesto gdje ne žive ljudi, e, tražili bi utočište od, od e, poglavara, šefa, predvodnika, e, e, za bilo kojim drugim imenom, od džina koji živi u tom mjestu. Da on zaštiti njega i koje je sa njim od ostali džina koji su tu oko njih. A onda je ta stvar, kažem, povećala, kada su džini to vidjeli, da, da ljudi traži od njih pomoć i da se boje džina, kaže to je povećalo oholost i objest kod džina. Odnosno, uzdigli se, rekle, znači, ako čovjek traži od nas, znači, on se nas boji, on se nas plaši. Znači, što znači da možemo dijelovati na njih, utjecat na njih. E... Ova stvar, naravno, govori, govori sa strani toga da je došlo u, u koranskoj majotu pojašnjeno to. Znači, opisano je stanje koje je bilo tada, zateknuto. A u ovom kontekstu, ovdje u knjizi spomenuti u tom kontekstu da da je ovo predstavlja širk, da ovo nije dozvoljeno. Da predstavlja širk da izvodi osobu iz vjerija, ako to namirno svjesno radi kao što se radi Arapi. O tome reči. <clears throat> A onda je ovdje komentator Fethel Međida, autor Fethel Međida naveo je neke tekstove od nekih učenjaka mi ćemo ispomenuti u viznom kontekstu ove ovaj teme o kojoj govorimo koji govori o toj temi, znači zabrani traženja utočišta, zaštite od nečega mimo lađe šanuhu, znači koje predstavlja i badet. O tome riječi. a uh, manje kućnjaka koji su ovo istu stvar opisao samo na drugačiji način gdje gdje kaže ovaj znači da, da da su recimo ovaj samo drugačijim načinom drugačijom opcijom da sad ne spomenjemo ovdje kaže da su tražili i čini isti jad bi sayyidi had alwadi da su tražili ovaj tražili u toči zaštitu od prvaka te doline neke koje se računalo da su računali da žive tu pa mi govore o sadove o džinima znači, Prije su ljudi nad raz, raznim civilizacijama kulturama i, i kod raznih naroda sve se to može svesti pod, pod nekakve duhove duše znači, Stvar terminologije je jedna ali isto je značenje znači, da je, da da sto nevidljiva bića koja imaju moć djelovanji mogu naštetiti, pa su onda pa, ljudi koji traži pa, zaštitu od nekog od njih koji je glavniji, da bi zaštiti od ostalih, znači potpada ulazi pod ovaj ibadet, o tome je riječ. Znači, poslije pitanje, dobro, da li su, znači, jesu li tu Arapi vjerovali u džine, u šeitane, znali da postoje, jel to islam došao, pa potvrdio, i tako da ne ulazimo u tu, u, u tu, ovaj, te detalje. Pojenta je ovdje da se misli na duhovna bića, Uh, koja mogu da učine zlo. Svejedno koj interimus on naziva. Euh navodi ovde on uh, riječi Mula Ali Karija, hanefskog učenjaka, koji kaže laj džuzu elistijadatu biligin, nije dozvoljeno traženje utočišta od džina, zaštite od džina. Faqad thamma Allahul kafirin aladad, kajalar shanukorjuke afira. Uh, Korjuke afira za, za, za zbog tog čina. Panavodi Kur'anskiye ayet. U sura Al-Anam 128 ayet wa yawma ya'khshuruhum nacho ovaj shejkh Munal Al-Qari anafiski ucenjak wa yawma ya'khshuruhum jami'an ya ma'shara al-jinni qad istakthartu min al Uh, o skupino džina, pa će mi biti rečeno, o skupino džina, uh, kaže, kad istek Min minel insi, kaže, vi ste tražili uh, da vam daju, da vam pomognu ljudi, obraćaju se džinima. Lokale eulijahu minel insi, kaže, reći će, reći će, uh, pojedinci od ljudi, uh, kaže Rabena istamta Abadu nabibat gospodaru naš kaže mi smo e, koristili se jedni od drugih džini džin od ljudi i ljudi od džina obalagna ejelene allazi ajjal i kaže dosigli smo sada ejel znači do, do, do ovaj doživjeli smo smrt e, umrli smo došli smo do onoga što ste nam odredio završili smo život na dunyalu Pa Allah džanu će imati odgovor za ovo, znači ovdje je riječ o čemu je uđe riječ. Al-Qanar -er me svakom vatra je vaše boravište. Khalidine fiha ila ma Allah. Vješ što u nje boravite osim uh, osim uh, šta Allah bude htio da bude drugačije. Inna rabbeke hakimun alim. Zaista je tvoj gospodar mudar i sveznan. Euh ovaj ayet ovde govori o tome, znači da su džini i ljudi koristili jedni drugima da su, da, da su pomagali jedni drugima. pa je ovde znači posljedica njihovog takvog uzajamnog djelovanja je bilo da, da je da je neko da će da će zbog toga goriti u vatri. Odnosno čemu je ovde riječ? Kaže istim taul insibiljin da je u stvari traženje koristi Uh, ljudi od džina bilo u tome kaže fi kada ih hawajihih kao što kaže uh, mulale kari ne fiziku a to je znači da se da džini da uh, koris, uh, uh, ljudi koristile od džina u tome da su traž da im oni u dovolje odrežene njihove potrebe da ispune određene potrebe qaruvam tisalewa amirhi wa ihbarihi bishay min al-mughaybat mughaybat kaže da su uh, izvršavao njihove naredbe njihove zahtjeve znači ljudi od džina i kaže uh, da, su, uh, da su uzimali visti kojim kojima se obaveštavali džini ljude kaže vo istim taod valins a, a, a kako se koristili džini od, lju, od ljudi kaže ta zimu i yahu time a, time kaže što su a, a, šta su džini, kako koristima džini od toga time što su ljudi njih veličali i uzdizali vojsići adetih bihi wa khudui lahu itime što su tražili zaštitu od njih i bili pokorni njima. E, I zbog toga je posledica toga, toga, toga da budu kažnjani u vatri. Sa ovim a i ovim prethodnim što smo govorili i ovi svi a ti koji govore traže ne utočišta, zaštite i pomoći od džina, a, mesela koja vezana za ovu. Znači ovo, ovo je jasno da traži utrčit, da je to širk, da je to kufr da, da je poslice toga da čovjek bude kažnjen u vatri kao i džini. E, Ova mesela ulazi i poznat ono pitanje, da li je dozvoljeno tražiti pomoć od džina. Da li je dozvoljeno tražiti pomoć od džina. To se Fremson vraća na ovo što imamo o, ovaj u praksi učenje ruke liječenje sa učenjem Kur'ana i spominjanja Allahove imena ili dova poslanika s.a.v. ili drugi metodi koji koristi u liječenju od sihra od džinskog dodira i uroka da li je dozvoljeno tražiti pomoć od džina prilikom liječenja od uh, od ovih duhovnih bolesti, da je tako nazovemo Praća se podovo ovo ovdje, pod IT i sa njima se dokazuje. Oni učenjaci, po tom pitanju, znači da li je dozvoljno tražiti pomoć džina, pomaga se sa džinima, prilikom liječenja. E, po tom pitanju imamo poznato razilaženje, učenjaci spomenju na vode u knjigama, e, pa skupina učenjaka zabranjuje mutlakan, uopćeno zabranjuje traženje pomoći od džina i, e, i pomaganje sa njima prilikom liječenja. Dokazuju s ovim ajtima ovdje. I kaže da se odnosi na to, na bilo koju vrstu pomaći. Druga skupina učenjaka kaže da, da zavisi u čemu se pomažemo. Ako se pomažemo u nekom hajru, u nečem što je šrijatski dozvoljeno, ispravno dozvoljeno. Ako se, ako se pomažemo u nečemu što je kufr, što je širk, što je zabranjeno, onda je zabranjeno. Zanimljivo je da je od, od ovih učenjaka koji su na ovom stavu u drugom da su između ostalog i, i šeha Islama Ibn Tejmije i da je od savremnih Ibn Utejmin i mnogi drugi jel, učenjaci, a imamo i skupinu, ogrom skupinu učenjaka koji su na drugom stavu, e, koji uglavnom dokazuju, kaže, jel, otvaranje vrata, pomaganje sa džinima, a ako se otvori tu vrata, znači to može odvesti čovjeka u velike belaje i otvoriti e, mogućnost da se upadnu u određenih prekršaja. Što je tačno, jel? Uh, ne znam da li mene razumijeti. Znači, govorimo ovdje o tome, znači, smo klasičan primjer što imamo u da, da A to imamo. Znači, imamo određene učače, ruke koji koji se pomažu sa džinima prilikom liječenja. Ispravni učači, koji će Kur'an, liječe Kur'anom. Ali se pomažu sa džinima na koji način? Da li to što su prije toga uspostavili kontakt sa određenim džinima na određen način? Ili ili u toku učenja nema konkretno nekog konkretnog odnosa sa nekim džinima nego jednostavno ovaj zatraži pomoć od nekog džina da mu, da, mu, da prilikom liječenja. O tome se radi, znači, konkretno ta ta ima veze s time. Ovaj sleci imam zanimljiv primjer u danas, danas u Egiptu ima zanimljiv primjer da imamo određene učače koji prilikom liječenja eh, ljudi koji su bolesni od sihra, od džinskog dodira, pomažu se sa džinima. Znači, imaju određene džine s kojima oni imaju kontakt, a ti džini obično budu muslimani. Koji su muslimani koji su primjeli islam i koji dobrovoljno, namjerno pomažu, svjesno namjerno pomažu tomu čaču u liječenju ljudi od, od sihra. Od sihra ili džinskog dodira. Pa kada dođe osoba koja je obsihrana ili ima džinski dodir, taj učač Znači uh, uh, čak kontaktira s tim džinom koji mu pomaže, da ga obavijesi o čemu se radi i, i, ako, i, i kada razgovara s osobom koja je Obavi uh, Obavijesi ga njegov džin, kako je stanje i tako dalje i traži od džina da napisi tijelo. Kao što imamo primjer jednog čača danas u Egiptu, uh, Ahmed Abdul Medjid, poznativ učač koji se pomaže sa jednim džinom jednim dvojicom, činim se, jednim džinom se pomaže u liječenju. Ako neće džini koji je zaduženi za sihr, neće da izađu nakon što pravuče i ruku, naravno uče i i tako dalje. Ako neće da napusti, da, raz, da, da ra, pra, prekinu, raskinu, izbaci sihr i neće da napusti tijelo, da li što neće od sebe ili što ne smiju sve jedno, onda on pribegne tome da, da ubije te džine. Pomažući se s ovim džinom muslimanom. E sad tu postavlja pitanje da li je to dozvoljeno što on radi, da li je dozvoljeno pomagaj sa džinima muslimanima u činjenju nečeg što je šariatski ispraštvo dozvoljeno. Sad da ne otvara to da li je dozvoljeno bija džine, znači to je sad tema za sebe, prilikom liječenja. E, uglavnom, znači ova mesela, pomaganje sa džinima, pomaganje sa džinima, pomaganje sa džinima prilikom a, a, liječenja u ruki i mimo toga pomaganje sa džinima, o tome govoriš u islami temje. Pa on kaže da nema smetnje da, da se čovjek pomogne sa džinima ako, ako ga džini obavijesti o nečemu što, što je dozvoljno šarijaski i što je hajr u tome. Navodi konkretan primjer da, da džin obavijesti da se negdje na nekom mjestu nešto nalazi i tako to bude tačno to bude da I pomogli su u toj stvari što je džin ga obavijestio da u tome nema smetnje. E, hoće da kaže da ono e, kada osoba uspostavi kontakt sa, sa džinima da... Ako znači ono što hoće da se uradi i da se riješi, ako je to šerijaski ispravno dozvoljeno, nema smjetije da se koristi, da čovjek koristi džina. A što nije ispravno, što nije dozvoljeno šerijaski, to nije dozvoljeno da se pomaže u tome. A onda a ova druga skupina čekava, to zabranjuju, oni smatraju da potpada pod ovo traženje zaštite utočišta džina. Oni kažu da, da, da takvo komuniciranje sa džinima Znači, potpada pod zabranjeno traženje pomoći od džina, gdje se povećava objest i ohološ džina, gdje oni, gdje oni to zlopotrijebe, i da to se odnosi na ovaj kuranski ajstvo, malo prije zadnjih spomeniš toga, spomenu Mula Alekari, gdje, gdje se u tefsiru toga ajta, znači, navodi da je traženje da je korist džin, da ljudi od džina bila u tome da traži da im, kaže kada kad je hao ajđi, da traže da im on riješi njihove neke potrebe. Dunjaločke, naravno. I da ih budu pokor njihovi naredbama i tako dalje, da povjeruju o čemu je obavijesti o stvari gajba. Dok recimo druga skupna očenjaka kažu da ova, oni koji kažu da je dozvoljno pomoć se sa džinima određenim stvarom koje šrijeski dozvoljene, kažu da ovaj da ove ajce odnosi odnosi znači na ono, na ono kada je, kada što predstavlja da je traženje utočišta, kada predstavlja da je to ibadet. Znači traženje utočišta, eh, odnosno traženje eh, kako dođe u koranskom ayetu. Ana uh, hu kana min al-kan ar-rijal min al-insu ya'uduna bir-rijal min znači da su ljudi tražili pomoć od đina kažu od znači e, a, traženje pomoći znači e, u Kuranskom ajatu spomenuto u negativnom kontekstu znači kao ukor a to u stvari znači da je tražen bilo kakve pomoći od njih znači ono što je dozvoljeno što je među ljudima dozvoljeno i ono što nije da potpada pod istu pod istu zabranu uglavnom bitno je da znate da ima oko toga da ima, ima razilažem znači smo oko tumačiña ovog E, oko domaćinje toga a, a, šta je zabranjeno šta nije zabranjeno u kontekstu sa džinima traženje pomoći od džina a ovo da je, što je vezano za ibadet a, traženje utočišta od džina što su radili u ovaj klasičan primjere što su radili Arapi od, a, da se traži jel zašti ut, utočište od poglavice džina od njihovog prvaka njihovog šefa glavno u određenom mjestu, da to potpada, da se na to odnosi, u Tefsiru, ajte se spomni da to bilo praksak od Arapa, da se to potpada pod ova ajte, u, u što ulazi, znači, u, uh, u ono što je, što je nazvo ovdje She'im Mohamed Ibn Abdel abd Vehab, da je nazvo da je to, da to potpada pod traženje utočišta od džina koje je širk, a koje je, u stvari, uh, koje, uh, koje se traži samo od Alaha Đelešanu. A onda nam ovaj, imamo ovaj hadis, onda ovaj hadis pojašnjava, pojašnjava ište detaljniju stvari kako, uh, kako bi stvari mi trebali da se, da se ponášamo, o uh, ovom sličenju što su radili Arapi, i na što se odnosi kur'anski ajet koji je objavljen. Pa nam pričita taj hadis od Ahavdeja. Hakim radia Laha na trenu svi sezirata. Hakim Hakim? A to sam, ja da vam prosim se da je rekla, čuva sam Allahov poslanika Allah da je dođe na neko mjesto i kaže utječenim sa Allahovim savršenim riječima od onoga što je on tvorio, ništa mu se ne može navoditi sve dok nema ti to mjesto. Ali izbježi muslim. Ja. Hala, uh, širka, hakima ibn Umeya Sulamija uh, tu stvari žena, nju je bilo i uh, njeno kuni je bilo uh, umu šarik. Pa po nekim uh, učenjacom koji su izležili biografiju, oni kažu da je stvar bila umu šarik, to je bila ona vahiba. Odnosno da je to bila ona žena koja je ponudila sebe, poslaniku, sallallahu, srednjena, da je o ženi. Hadis Mudefakun Aliki koji je došli u Buhari, muslim, kada je došla ona, on bio u mešći do sas habima, pa je modila da je o ženi, pa on podigao pogled, pa je, uh, pa je, je uh, preletio pogled na svoji preko nje i kaže ni ništa odlučio, odnosno odlu, nije, nije mu se dopala, nije se svidjela. Pa onda onaj uh, ashab koji je sjedio tu i rekao lahoposlaniče, uh, mogu se ja sa njemu ženti, trađe su ženi, pa je, pa je poslaničan sklopio njihov brak. Kada je govorio, njemu donesi jel, za mehr, kad ga pita pitao imaš li šta za mehr, pa je na kraju ispalo da makar donese, makar donese prstin od željeza. Kao, kao mehr. <kuh> I u ovom hadisu je došlo da u stvari postanik sallallahu alaihi sallam nju, to je argument hanefija, da je postanik sallallahu alaihi sallam nju vjenčao, udao je, a da nije pitao nju, da ni tražio od njih da dođe sa velijom. Znači, nije pitao kod ti je veli ko ti je otac, brat, imaš koga da dadnu dozvolu, da bi, da bi udo. Nego je vjenčao bez, bez velija, svejedno bilo otca ali brate ali nekog drugog, ko može biti veli. Pa kažu Anefi Udi Duka, znači da se može žena udat, može sama sebe udat, znači bez velija. Ali smo tefekunali, nije se ne spominje Hadisu, veli. Džumhur odgovara da je u stvari, da je kao odgovor na to da u stvari poslani se s nami vjenčavao kao Kadija. I on kao Kadija je mogao da, da vjenča bez velija. Viš ti taj odgovor je, ovaj, upitan je s kojej strani, upitan se s strani toga na prvo Kadija, da bi on bio da bi on bio veli, prvo se mora stepenca, prije toga izvrša to je da li postoji veliju uopšte. Ako nema velija, onda je, znači, nakon toga dolazi Kadija na red. U svakog slučaja, znači, ovaj, to je jedan, možete reći, možda od jačih argumenta ta Hanefija, a, a, koji dokazuju da nije, da nije šart valjanosti braka da mora biti dozvola od velija od staratelja. A to je, u stvari vizano u ovu koja je sama sebe ponudla za brak, a prije toga je bila u braku sa Osmanom ibn Mazunom. A Osman ibn Mazun je poznat po čemu? Oni poznati. Po nečemu drugom. A to je šta? Šta ne? Nije to nego mu je klanja na dženaza gdje? To je jedini do okaz protiv hanefija opet. Mazana ka borba sa hanefijama ova da je, je klanjanje đenaza njemu u mešdžid dolaziš radi onog što Dobro. Kaže Ibn Abdul da je bila Salih Hafadila, da je bila da, je bila, fadila, da, je bila, da je bila znači dobra žena, da je bila znači koja kojoj je bilo velikog fadla, bogobojazna i tako dalje. Tekst hadisa kaže auzubika limati lahi ta'mat. Utičemo se sa Allahovim riječima potpunim savršenim. Što se tiče uh, ovog značenja, što znači ovo, kelimat tamat, narodno, ovaj, jasno ovu ukazi, uh, kontekst ovog hadisa, navodženja hadisa ovdje, da, da sljedbenici Islama, da je Allah Žešanu njima propisao, da kada traže utočište, uh, mimo ono što, uh, znači, suprotno od onog što su radili uh, Uh, ljudi u džahilijetu traže utočište od džina, kada dođu na mjesto gdje računa je da ima džina, da ih mogu je zjetiti, uh, muslimanima je propisano da traži utočište zaštitu, pardon, od Allaha dželašanu, odnosno uh, od njego, uh, sa njegovim lijepim menima i svojstvima. Pa zato, uh, zato ovdje spomenuti, znači, kaže, tamat", utječe im se Allahovim riječima doslovno to je znači Allahovim riječima ta mat potpunim. Pa kaže Kur'tubi ovde spol, e, ima Kur'tubi navodi tri značenja ovog usun tefsiru. Tri značenja. tri značenja ovog e, kelimat mat. Pa kaže jedno značenje e, da da znači far kamilat. Da znači e, da su Allahove riječi kamile potpune la naksa fiha vola ajba, da u tim Allahovim nema Allahovim ričma znaš šta su Allahove riječima, preznali Allahov govor i ostale Allahove riječi, Allahom govoru, znači nema naksa vola ajba, nema mahani, nema nadostatka u Allahovim riječima, da se na to misli. Znači utječemo se sa Allahovim potpunim riječima kojim nema mahani nedostatka. Drugo značenje da kalimat ta mat da Potpune riječi, u stvari, znači, kaže šafijat u kafijat, da su tvari, tvari e, lahove riječi, one koji liječe šafije, koje su lijek spominjanja lahove riječi, e, navođenjima lahove riječi, u, u, u, u stvari, čini liječenje, da dobija se, znači, o, o, o, fajda koriste od toga da, da se čovjek liječi sa njima. <hýstavno> Treći znači da su stvari misli ovdje na Kur'an kaže. Kelimat uh, ta'mat uh, Allahove uh, potpune potpune riječi da se misli stvari na Kur'an koji se zove potpune riječi znači prvenstvo što nama došla lažešano njegovog njegovog govora, njegove riječi to je Kur'an. A u Kur'anu je došlo da su njegove riječi kaže huda o šifa da su njegove riječi uputa i lik. Pa tim je potpuno jedno i drugo znači Da se misli na Kur'an, a u Kur je uputa i lijek. Uglavnom to su ta tri neka značenja, šta, šta znači uh, ovo što je došlo u hadisu, ta tri značenja, šta, uh, zašto u stvari, zašto ne kažem, uh, tražimo utočište od Allaha Đelešanu, od zla onog što je stvorio. Ne nego kažemo od Allaha i potpuni riječi tražimo, uh, tražimo sa Allaha i potpuni riječimo utočište a uh, naarom i zamo da je Allahov govor svojstva lažešano voj je dokaz jel ovo je inače dokaz znači ovo ako tražimo tražimo utočište od Allahovog govora, njegovog potpunog govor, savršenog govora, to znači da je to da je to svojstva lažešano, da je to njegova osobina dio njega i naše da nije Allahov govor da ga ne potvrđujemo ovo naodno odgovor na one koji negiraju Allahov govor, koji kaže da Kur'an stvoren, da Allahano nije govor, nego stvorio Kur'an, stvorio Kur'an stvori riječi koje su zapisane, izgovorene i tako dalje, što je tema za sebe, obrađuje se na drugim mjestima. E, uglavnom, znači ova stava tri značenja. Prvo znači da su to potpene Allahove riječi koje imaju ja nima Mahana, drugo da je značenje da, da su riječi u kojima je lijek, i treće znači da je to Kur'an koji u stvari jest i uputa i lijek. Mada je to približno značenje Svetroga, upuće jedno te isto, jel? Dobro. Kaže Sheikh Ali ibn Taymije, kaže: "Vo kad naslaa imetu ka Ahmedu, gairehu, ana anahu la yajuzul isti'azatu bi makhluqin." Kaže navodi, navodi, navodi, navodi, su jasno naznačili riječima imamijovog ummeta, poput imama Ahmeda i drugih, da nije dozvoljeno isti'ada traženje zaštite u točišta bi makhluqin, sa stvorenje. Wa ima mimma istadallu bihi al anahu A kaže ovo je ono sa čime dokazuju, misliš na, ovaj, na ovaj hadis, kaže ovo je ono sa čime dokazuju da je Allahov govor, da je Allahov govor, ga je nije stvoren. Da Allahov govor znači nije stvoren, nije stvorenje. Kaalu li ennehu sebe ta' ane nebi sallam sallam, ennehu iste'aze bi kalimati lahi u emar bi dhalik. Jer kaže potvrđen da vi riješnik sallallahu, a njim se traži utočište zaštitu sa Allahovim riječima, i kad naredio da i mi tražimo tako. Walihada neha nehalu mau ani taa wa taa bizi la yu'rafu ma'naha. Kazat okay. su učenjaci zabranili da se koriste upotrebljavaju riječi i traženje zaštite u točišta sa riječima čije značenje ne znamo. Kaže, hašjeten en je kune fiha širk. Izbojazni da u tome ima širka. I doto kad se spominje ovaj, ona tri šarta ruki, tri šarta da bude rukja dozvoljena, koje treba ispuniti, jedna od tih šartova da, da riječi koje se izgovaraju prilikom učenja, prilikom učenja, liječenja o širka, riječi koje se izgovaraju da budu poznate, na arabskom jeziku poznate riječi. Zašto kaže to domaćin zato da ne budu to liječu kojima ima u kojima ima širka kako može biti širka pa ako se spomnju imena naz, imena džina i dozivae džini pozivae džini a, traži se pomoć od njih to predstavlja ovu ovde o čemu mi govorimo ovde istijaza. a u stvari to sihr radi. oni prilikom liječenja na, na svoj na način liječenje ili pravljenja se igra svejedno crnog ili bijelog Znači, oni dozivaju, sa tim neki nepoznati imenima od stvar, naziva džina, dozivaju džine sa tim imenima. Traže pomoć od njih, traže uslugu od njih. Traže uslugu od njih u rješavanju tog što treba da riješi ili da učini. I zbog toga je to, to taj šar došao da kada se već uči kad se spomene znači onaj učač koji liči kada spomeni govori nešto da bude razumljiv jezikom znači na arapskom onako razumije arapski na drugim jezicima oni koji, koji govori drugim jezikom mimo arapskog znači da ono što govori izgovara da u tome nema da nema znači u tome u tome širka da nema u tome širka da nema traženje pomoći od džina ako se traži pomoći od džina znači to potvrđuje podovu ode podovu zabranjeno zabranju traženje utočišta i zaštite pomoći od džina koji predstavlja širka <kuh> ovde autor navodi još neki drugi govora učenjaka vezano za, za sjećenu temu danas imo komentar ovog hadisa hadis do kem shar ma khalq hadis do znači traži utočište od a, savršen potpunje lahove riječi savršene lahove riječi in shar od zla onog što je stvorio žalno zla onog što je stvorio <kuh> misli se ovdje kako što kaže imenu kajim, kaže min kulli šarin eju šarin maklun kame bihi šar. Kaže, misli se od zla, svakog zla, odnosno od stvorenja koji može da učini zlo. svedno kaže, bilo to od hajvana ili neče što nije hajvan, od, od insana ili od džina ili Znači, e, ili neke e, džina, ili recimo od šeitana, od, kaže, od vjetra, od, od groma, od ovog... No, znači, bilo koje e, stvorenje Kalašanu stvorio da može da učini ezijet čovjeku. Znači, sve moguće vrste ezijete koje mogu doći od neč, nekog stvorenja Kalašanu stvorio. Stvorenje, znači, bilo ono živo ili neživo. Znači, potpada pod, pod ovo značenje ovog ovo hadisom šer ma khalaqatu svega što je stvorio i uh, on naglašavao ibn Kajim uh, kaže min min šerri uh, kulli mahluqin fihi šer kaže od zla svakog stvorenja u kojem ima zla kaže la min šerri, uh, min šerri kulli ma khalaqahu kaže znači kaže od zla svega ono što je Allah stvorio što hoće da kaže kaže fe inal djinna wal malaikate Uh, fa inel džennete vol me laikete, volem bi ja lej se fihimšar, jer kaže džennet meleci, vjerovjesnici u njima nema zla. Pa ako kažemo zla svega što je stvorio, znači tu imamo izuzetak. Ne odnosi se to na, na ono ostvorenja u, u čemu nema zla. <scored> kaže, lem je druhu še ima jer min menzili zalik, kaže, nećemo naštetiti sve dok ne napusti to mjesto gdje je bio, kako je došlo u tekstu hadisa, kaže, kur tu bi, kada je hada haberun sahihun, no qaudun sadiku, alimna sjedqahu delilen vateđribeten, kaže, ovaj, ovo što došlo, kaže, u verodostavnom u hadisu, kaže, je istinit govor, naravno da iskinu to od poslanika sam salem, kaže alimna sidqahu dalil al-tajbe kaže znali smo uh, ovaj, uh, spoznali smo njegovo isteni to kaže na osnovu dokaza što došo vjerodostovnih hadisu i u praksi šta hoće reći u praksi kaže feyni mundu samiatu hada al-qabr amiltu alayhi falam yadurrani kaže ja kad sam čuo za ovaj za ovaj hadis radio sam po njemu kaže i nije mi naštetilo Ka še on şey ila en ila ila en tertu i ni naštelo uh, na mjestu, na nekom najkom boravi, dok ne napni to mjestu. Kaže veed da bil mehdije li. pa me kaže jednej noči na mjestu mehdije u je akreb škorpija jei noči. te fek fi nevsi fa idha bi kad نسيت ان اتعوذ بتلك كلمات pasam ovaj prisjetio sebe razmislio o čemu je upijem se odakle mi je došla jel greška musibe taj kaže pa sam onda se sjetio da sam ja zaboravio da proučim ove riječi kada sam jel kada sam došao na to mjesto ova zanimljivo ovako ovaj ovo što sam spomenuo ovaj tačno mi recimo mnogi od nas odimo hodamo krećemo se borimo na određen mjestu svjedno svjednog hodali po planinama ili odlazak na neka mjesta u putu tokom puta. Ovaj, iako znamo i čuli smo za ovaj hadis možda mnogima rijetko od nas padni padni na prouči na prouči ovu doka došla ovde u hadisu sa kojom se štiti od, od zla svakog stvorenja u kojem ima zla, mimo u što došli izuze itak. Uglavnom to je ovaj tumačenje ovog pola poglavlja vezano za za traženje utočišta koji predstavlja širke. Molim, je da no, poveća, fiko vjeri, svanek Allahum ben vijem, da je škada je da je da, da je da je stakvirka ve tuvu i leke. Baj ćemo naprijed pauze, jednu den da